אז uh, אנחנו מתחילים uh, ידידי הרב uh, דוד לימד אותי שמתחילים uh, דברי תורה בכבוד האכסניה אז, <laughs> אז <laughs> רציתי yeah. להגיד תודה לאכסניה ואומנם uh, שמוליק קורא לזה כאן אז אתמול ראינו בטלוויזיה שהולכים לפתוח בעכו את חנו לומדן, הולכים להשקיע שם 60 מיליון דולר, בשביל לעשות את זה מלון בוטיק, ואני מקווה שזה לא יגזול לך את הפרנסה. אני מקווה שהם יעמדו בסטנדרטים של דאריאל, אני בספק. כן, בדיוק. אז אנחנו הולכים לדבר היום על אלן וואטס, אז כמה מילות הקדמה. כי הבן אדם עצמו הוא מעניין לא פחות מהתורה שלו והוא היה אנגלי שגדל בפרברי לונדון למד בבית הספר של הכנסייה בקנטברי והחליט בערך בגיל 20 שהוא בודהיסט לא שהוא ידע בדיוק מה זה כי זה היה שנות ה-30 ואף אחד לא ידע מה זה אבל הוא התחיל להסתובב ולקרוא ולהבין, אז התקרבה מלחמת העולם השנייה והוא לא כל כך רצה להילחם, אז הוא נסע לו לארצות הברית, שם הוא התחתן עם איזה בת של מיליונר, ואבא שלה אמר לו שהוא צריך פרנסה, זאת אומרת מיליונר מיליונר, אבל הבן אדם צעיר צריך להתפרנס. אז הוא הלך לסמינר לכמרים ונהיה קומר אפיסקופלי שזה בעצם הכנסייה האנגליקנית בארצות הברית, ונהיה הכומר, הצ'פלין, זאת אומרת, כאילו הכומר המקומי של האוניברסיטה, של נורך ווסטרנד, ועשה שם בית פתוח, מה שנקרא, זאת אומרת, אנשים היו יכולים לבוא וללכת מתי שהם רוצים, והבית היה כל כך פתוח, שבסוף אמרו לו שכומר הוא לא יכול להיות ככה. <laughs> אז הוא עזב ונסע לפה ונסע לשם ואחרי זה הוא נהיה, הוא היה בקליפורניה בזמן ה... הפרחים והם מאוד התחברו אליו והוא התחיל ללכת גם כן עם שרשרות ופרחים וגלימה וכל מיני דברים כאלה. היה מהסנגורים הנילהבים מאוד של ה-LSD אם מישהו מכיר את ג'ק קארק, אז הוא מופיע בספר שלו שנקרא The Dharma Bums בתור הפילוסוף, כי הוא באמת היה פילוסוף והוא כנראה מצא את מותו מהרבה וודקה, אז כן. אז הספר שאנחנו נתחיל אותו היום Uh, ודרך אגב, מי שזה מעניין אותו, הוא יכול למצוא את כל הספר בתוך האינטרנט, גם, גם, גם בעברית אותו. וגם באנגלית, כן. <laughs> אז uh, הספר נקרא, הספר על הטאבו, שאוסר עליך לדעת מי אתה. ובאנגלית, uh, זאת אומרת, יודעי דבר קוראים לו The book", זאת אומרת, ככה, <coughs> אבל השם המלא זה the, the Book About the Against Knowing Who You are. והוא מתחיל ככה שהוא מספר שביפן בשנות ה... במאה ה-19 בעיקר היה כמו בכל הארצות והיה טאבו על שיחה על מין אבל בכל אופן חבר'ה צעירים צריכים להבין מה זה אז זה היה משהו שנקרא פילובוק ספר קרית שהיה מכיל כל מיני קצת דיבורים, הרבה תרשימים שההורים היו פשוט צמים לילד שלהם מתחת לקרית בגיל מסוים ושם הם היו לומדים את הכל אז הוא אומר שהיום זה כבר לא זה, זאת אומרת הטאבו הזה זה כבר לא מה שהיה פעם וחלק מהילדים יכולים ללמד את ההורים כל מיני דברים ו... אבל עדיין נשאר טאבו מאוד מאוד גדול על ההבנה העמוקה שמסבירה לנו מי אנחנו. ו... של דבר, נגיד, בבודהיזם, יש את המשל, הם אומרים שה... שיש לך שתי ברירות שאין אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול להבין שאתה שום דבר, ואתה יכול להבין שאתה הכל. שזה בעצם... פחות או יותר אותו דבר. <אח> וגם ה... להינדים יש תורה מאוד דומה, אלא שהחילוקי דעות ביניהם זה רק בנושא של האם יש... האם יש אני או אין אני. זה לא כל כך משנה בעצם כי זה באמת חידודי, חידודי פילוסופיה, אבל אנחנו נתחיל עם מה ששמוליק ביקש. המשל mm -hmm. בעצם על למה העולם קיים, איך שהוא קיים, בעצם לפי המיתולוגיה ההודית. אז אני אקרא חלק בגלל שאני לא מסוגל להיות כל כך יצירתי כמו, <גמת> כמו, כמו פעם, אלן וואטס. ב-real כן. כן. אז אה... אה... אה... מוזמנים. בסדר. אה... אני לא אקרא מילה במילה כי זה קצת... קצת ארוך, אבל אה... אנחנו... ראשית כל צריך להבין שכשאני מדבר על... על מיתוס, מיתוס זה לא שקר. מצד שני מיתוס זה גם לא אמת. זה משהו, זה משהו באמצע, זה משל, אבל כמו שכתוב בפרקי אבות אני חושב, או משהו כזה, לא, לא בפרקי אבות. כשהמשל יהיה דומה לנמשל, אז יבוא אליהו הנביא, זאת אומרת, המשל הוא דומה אבל לא דומה. זאת אומרת, אתם לא צריכים לקחת את זה כאילו שזה ממש ככה. אבל תחשבו מה זה אומר בעצם, זאת, זאת הכוונה בעצם במשל או במיתוס. אז בעצם זה תשובה לכל מיני שאלות, כאילו כמו אה, אה, מאיפה הגיע בכלל העולם, או לא לשאלה אה, איך באים ילדים לעולם, זה תשובה אחרת, אבל אם אתם שואלים את עצמכם, אני לא יודע אם אתם שואלים את עצמכם כל ערב, אבל נגיד שאתם שואלים את עצמכם איפה הייתי לפני שנולדתי? או בגילנו, השאלה היותר נפוצה זה איפה אני אהיה אחרי שאני אמות? אז זה תשובה פחות או יותר ל, לשאלות הקיומיות האלה, אבל בצורה נשלית. נשלית. ולא הספירה. זה גם תשובה. אז השיקוט צריך להבין שהזמן בתפיסה המזרחית הוא לא ליניארי, הוא לא הולך מהעבר אל העתיד, הוא הולך מהעבר אל העתיד אבל במעגלים. זה חשוב. זאת אומרת, זה לא שפעם אחת היה ביג בנג כי בסך הכל בינינו מי שקצת חושב על זה אז הוא יכול לשאול את השאלה הטריוויאלית מה היה לפני זה אין תשובה, זה בסדר אבל אצלהם הזמן הוא מעגלי, זאת אומרת בתוך המעגל זה חוזר וחוזר וכל דבר בעצם הוא איזושהי קומבינציה של יש ואין עכשיו אנחנו לשמחתנו ב... מצב של יש, זאת אומרת יש עולם, אבל יש זמנים שאין עולם. אבל זה גם לא נורא, כי כשאין עולם, מחכים קצת ונהיה עולם. אז מי שיש לו סבלנות, הכל בסדר. הכל בסדר. טוב. עכשיו, <laughs> אם העולם כל הזמן היה קיים, או כל הזמן העולם לא היה קיים, זה היה מתחיל לשעמם. אז בגלל זה, זה המשחק. ולמה בכלל, כאילו, העולם התחיל? בעצם, פחות או יותר, כי היה משעמם. לאלוהים בעצם, בהקשר הזה, לא? כן, בסדר. עכשיו, תארו לעצמכם, בואו אני אתן לכם, כאילו, חידה. נגיד שאתם עכשיו הולכים לישון, הולכים לחלום, ובחלום הזה אתם יודעים שיש לכם, לא יודע מה, שמונה, עשר שעות לחלום, ויהיה לכם בעצם, הרי זמן חלום זה לא הזמן המציאותי, יהיה לכם נגיד 80 שנה, בסדר? 90 שנה. ואתם מגיעים כבר מבוגרים, מה תעשו? מה הייתם עושים? כאילו, אם הייתם יכולים לחלום, כרצונכם, בסוגריים, זה יהיה חשוב, באיזשהו מקום אתם הייתם יודעים שאתם גם מתעוררים. זה מעניין. מה הייתם עושים? אז כנראה בהתחלה, כל מיני דברים שנורא רציתם לעשות ולא עשיתם, לנסוע לפה ולנסוע לשם, לשמוע מוזיקה, לראות, לראות אומנות, לחייף בכל מיני צורות. בסדר, אוקיי, עברו עשר שנים, כל מה שאתם רוצים קיבלתם, מה עכשיו? סביר שאתם תתחילו לעשות דברים קצת יותר מעניינים וקצת יותר נועזים. מי שאוהב בנג'י זה בנג'י, ומי שאוהב... אה, אה, לא יודע מה, כל מיני חומרים משני תודעה, זה, זה, זה דברים כאלה. ואחרי כמה זמן אולי גם זה קצת, קצת תימאס, אז תיקחו דברים עוד יותר, עוד יותר נועזים. זאת אומרת, אפילו נגיד, לא יודע מה, תקפצו מגשר בלי הרצועה של הבנג'י. ובסופו של דבר רוב הסיכויים שבסופו של דבר אחרי כל השנים האלה שעברו לא כל הסיכויים, בטוח אתם יודעים לאן תגיעו? <חקר האמת> אתם תגיעו <חקר לפה, אתם <חקר> <הם תגיעו חקר> <לפה. חקר> תהיו פה איפה שאתם עכשיו בדיוק זה המקום זה בדיוק המקום ש... אתם והיקום בתוך החלום שלכם, אתם עדיין מבחינה מסוימת נמצאים בתוך חלום, שם אתם נמצאים. עכשיו אנחנו חוזרים למיתוס המקורי, אלוהים, היה לו לא משעמם, עכשיו מה עושים עם אה, ילד, אתם יודעים איך אפשר לשעשע ילדים בצורה ממש קלה? קטנים בעיקר, משחקים איתם במחבואים. זאת אומרת, אתה לוקח את הספר ככה, חלק חושב שאתה איננו, קוקו, קוקו, ככה, פשוט, טריוויאלי, באיזשהו גיל הם תופסים את זה, אבל לוקח להם הרבה זמן, גם לילדים אינטליגנטים, כמו הנכדה החדשה שלי. אז אלוהים, כשהיה לו משעמם, הוא החליט לשחק במחבואים. אבל כל מה שיש זה רק הוא, אז מה הוא יעשה? הוא ישחק מחבואים עם עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ראשית כל, הוא ייצר כל מיני דברים, אבל של עצמו, את עצמו הוא ייצר. תארו לעצמכם שיש לנו פה איזשהו משטח גדול, או נגיד יריעת גומי ענקית, כן? והיא חלקה והיא... משעממת, אז אני מכניס את האצבע מלמטה ופתאום נהיית גבעה, נכון? הגבעה הזאת היא עדיין בדיוק אותה יריעה, אבל יותר מעניינת. Yeah. עכשיו, מה אלוהים עשה? זה מה שהוא עשה. הוא יצר כל מיני יצורים שהם בעצם הוא, אבל זה הוא עכשיו, אנחנו יודעים שבמשחק מתי המשחק באמת מעניין? כשאנחנו לא זוכרים שהוא משחק. זאת אומרת, אם אני עכשיו משחק, לא יודע מה, כדורגל, ואני כל הזמן זוכר שאני משחק כדורגל, בסדר, אז אני משחק כדורגל. אם אני שוכח שזה משחק, אני חושב שזה נהיה הרבה יותר מעניין. זה כמעט... כמעט אפילו זה אמיתי. כמעט, כ, כ, כ, כ, כמעט דרישת קדם בשביל שמשהו ייחשב ממש ממש. אז זה מה שקורה בעצם. במקום מסוים, בעצם אנחנו אלוהים, בתחפושת, או באיזושהי התגשמות מסוימת, אבל אנחנו שוכחים כל פעם שזה, שאנחנו אלוהים. עכשיו, <laughs> מה זאת אומרת? אנחנו אלוהים, אני תכף את זה, אבל זה לא צריך, זה לא קשור בכלל, בכלל לשיגעון גדלות. מה כן לכש... מה זה כן שיגעון גדלות? אם אני חושב שאני אלוהים, אבל אני בטוח שאתה לא. זה, זה כבר, אבל אם אני יודע שבדיוק כמו שאני אלוהים, גם אתה אלוהים, אז אין פה שום דבר, להפך. אנחנו, אני מרגיש שאני ואתה בעצם זה אותו דבר וזאת ההרגשה הנכונה כמו שאלן וואץ פעם אמר כשמישהו בפלסטינה פעם לפני הרבה שנים בא ואמר אני אלוהים לקחו אותו ונעצו אותו היטב בתוך, בתוך צלב לעומת זאת בהודו אם מישהו בא ואומר חבר'ה, תשמעו, גיליתי שאני אלוהים. אז הגורו שלו מחבק אותו, ואומר לו, מזל טוב, סוף סוף. כל כך הרבה שנים עבדתי, ורק עכשיו הבנת את זה. אז הגישה, עכשיו אתה יכול להגיד שוב פעם. בסדר, אוקיי, אבל למה יש אנשים חולים? למה יש ילדים שהם סובלים? למה יש מלחמות? למה יש כל מחלות? אז שוב, כמה שהעסק יותר מסובך ונראה יותר רחוק מהאידיאל שלנו, זה רק סימן ששם האלוהים הצליח להתחבא עוד יותר טוב. אבל בסך הכל... <laughs> להתחבא. להתחבא, בסך הכל זה עוד תחפושת. תחבא מעצמו, המשחק הברואי שלהם עצמו. קוקו הוא סוג מאוד מאוד מופרע של קוקו. קוקו אחר, כן. קוקוריקו. אז עכשיו אני רוצה מפה לצאת למשהו ששמוליק זכר את המילה טאבו מהספר. אבל אני חושב שהוא התכוון בראש, בראש ובראשונה לכל מיני טאבואים אחרים יותר פשוטים גם, גם, גם וגם גם וגם הטאבוא ההוא זה האמת זה כבר סוף הספר זאת אומרת זה באמת אז אם אנחנו כרגע מבינים את זה בתור משל וזה זה בינתיים בסדר תחשבו על זה זה יכול לעזור ושוב רק אולי נחזור לדבר אחד חשוב זה כשאתה שואל מאיפה באתי, אז שוב, במקום, במקום אלוהים, כשאנחנו, אני לפחות, כאילו, לא כל כך מתחבר לטרמינולוגיה הזאת, אז בואו נגיד היקום, בסדר? יש יקום, ומאיפה ו... באתי? איכשהו, איזשהו צירוף מקרים מאוד מאוד מיוחד. שהצמיח אותי, היקום מצמיח כל מיני דברים. אם למשל נחשוב על זה שהגיעה ספינת חלל לאיזשהו כדור, איזושהי פלנטה, והפלנטה היא כולה רק מים. בסדר, משעמם, נסעו למקום אחר, חזרו אחרי לא יודע מה, 70 מיליון שנה. ראו פתאום יש הרים ויש ימים ויש גבעות עוד איזה תקופה יש עצים עוד איזה תקופה יש אנשים מה אתם חושבים שהם יחשבו התיירי חלל האלה מאיפה הגיעו האנשים האלה הם בעצם הפלנטה הזאת הצמיחה אותם באיזושהי צורה, לא ברור, לא ברור בדיוק איך. עכשיו, כשלא ברור בדיוק איך, זה בכלל לא צריך להפריע לנו בעצם, כי אנחנו רגילים להסביר דברים בצורה לוגית ובצורה הגיונית, ולא כל הדברים הם, הם, הם מופיעים בצורה לוגית ובצורה הגיונית. ובשביל שנגיד היקום או כדור הארץ יהיה מסוגל להצמיח אנשים, הוא לא חייב לדעת איך עושים את זה. אם אתם רוצים הוכחה, וזה נשאל כל אחד מכם, חוץ מ... טוב, רותם לא פה. אם אתם יודעים באמת איך הכליות שלכם מנקות את הדם שלכם. בוא נגיד, בשביל שהכליה שלך תנקה את הדם שלך, אתה לא חייב להבין איך זה קורה בדיוק. זה קורה. ורצו שזה לא יהיה באחריותנו. רצוי שזה לא יהיה באחריותנו. כמו כל, כן. כל אני, דבר אני, אחר. כן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה עוד יותר פשוטה. בואו, כל אחד תעשה רגע אגרוף ביד שלו. יש. ואני מבקש שתפתחו את האגרוף. עכשיו, האם אתם יכולים להסביר לי בצורה מאוד מאוד מדויקת, איך עשיתם את זה? יש לך חצי שעה? יש לך חצי שעה? לי, לא, אבל מרגע, נגיד, אנחנו לא מדברים עכשיו על זה, מרגע שהחלטת. אתה לא אומר שאני פתרתי לך את היד. כי זה אתה פשוט מגלגל את האחריות אליי, <אז> ואז אני אצטרך מי... להסביר את זה. אבל אפי, מישהו חייב לקחת אחריות. לא, <laughs> לא, <laughs> לא, זה <laughs> לא, back, back doesn't stop. מי שהזיז אחראי. אין אחראי, <laughs> אין <laughs> אחראי. לא, הוא דיבר על ההנאה. לא, לא, <laughs> אבל טופה. תדעו לכם גם שאם אתם חושבים שיש מישהו שאחראי על הכל, אז אתם גם כן טועים. <laughs> בזה <laughs> אני גם פוטר אתכם <laughs> מכל אחריות. איזה יופי. על <laughs> כל <laughs> דבר שעשיתם. איזה נהדר זה. חוץ מדבר אחד. שבוע. אתם היום, כל פעולה שאתם עושים בעצם, היא לא באחריותכם, כרגע, היא תוצאה של כל הדברים שעברתם עד היום. לא רק שהיא תוצאה, היא תוצאה הכרחית של כל הדברים שעשיתם עד היום. גם אם אתם חושבים שאתם בוחרים, זה בגלל שלימדו אתכם שאתם בוחרים, שום סיבה אחרת. <חוץ> <חוץ> דבר אחד... <חוץ> וצדקת. עד חכם. וצדקת. עד חכם. זה לא אומר שאבא לא יכול להגיד לך את זה בחזרה, כאילו זה ו... לא אומר שאבא לא צודק ביד. תמיד. זה לא אומר <laughs> שאבא לא צודק. <laughs> דבר אחד, דבר אחד, אחד בלבד, קטן קטן, זעיר זעיר, יש ברשותנו, וזה להיות מודעים למה שקורה לנו. זה ההבדל היחידי בין מי שחייב באמת חסרי כל הבנה, כי אנחנו לא שולטים, אנחנו כן יכולים להסתכל. עכשיו, אני רוצה רגע לעבור לנושא הזה של טאבו, או באופן יותר כללי של ידיעה. שמוליקה, אתה תגיד לי מתי לסיים, כי אני יכול... בואו נתחמם, תמשיך. עוד סשן אחד ונרזור למסיבה. <laughs> אז uh, עכשיו אני עובר קצת לבודהיזם, אני אחזור לאלן וואטס, ההבדל ביניהם הוא לא, הוא לא באמת גדול, הוא רק מנסח את זה בצורה קצת פחות, uh, קצת פחות מדויקת, קצת פחות יבשה, אבל מצד שני, אז הוא, הוא בעצם המקור, הוא בעצם האמת, הוא הראשון מכל המורים הרוחניים שתפס את, את, את, את, את, את, את תשומת ליבי הוא פשוט מדהים, אני יכול להגיד לכם שכמו שיש את הספר, הספר הזה שמכניסים לילד מתחת לכרית, אז איזה מתנדב בן גדי פעם נתן לי את הספר שלו, ואמר לי תקרא תקרא, לי okay. תקרא, יום אחד זה יהיה לך כדאי, <laughs> אני אז לא הבנתי כלום, <laughs> עוד זה היה לפני שלמדתי והבנתי והכל, אבל זה היה תמיד בצד עד שיום אחד, mm -hmm. כנראה, אתם יודעים, כמו שאומרים כשהתלמיד מוכן אז המורה מופיע, אז אצלי זה היה ספר. עכשיו, אתם יודעים, אנחנו לא הולכים להיכנס לזה, אבל יש הבודהיזם, הבסיס בסיס בסיס שלו, זה הדרשה של ארבעת האמיתות, שעבודה נתן מתחת לעץ הבוד היא, והאמת הראשונה זה שיש סבל, האמת השנייה זה שסבל נוצר מהצמדות, האמת השלישית זה להיפטר מהסבל, והאמת הרביעית זה הנתיב, של שמונת, הדרך של שמונת הנתיבים שדרכה יוצאים לחופשי. והאמת, הנתיב הראשון מתוך שמונת הנתיבים זה מבט נכון, או השקפה נכונה, או ראייה נכונה של העולם. וככל שזה יכול להישמע משונה, מה זה ראייה נכונה? באנגלית זה מצלצל יותר טוב, right view is no view, פשוט, right view no view. בלי השקפת עולם. השקפה תולה, השקפה הנכונה היא חוסר השקפה, עכשיו זה יותר מדי כבד כאילו, אז אפשר לחלק את הידיעות ל, או את ההשקפות או את כל הדברים האלה שהם מתרוצצים לנו בראש כל היום וכל הלילה לשלושה או ארבעה חלקים. יש מה שנקרא אמונות, יש מה שנקרא דעות, יש מה שנקרא הנחות עבודה, ואפשר להוסיף עוד משהו שנקרא ידיעות טכניות. מה זה אמונות? אמונה זה משהו שלא יעזור בית ולא יעזור לך כלום, אני בו מאמין. זהו. אין מה להתווכח על זה בכלל. אם תרגיז אותי אני גם אכניס לך איזה פליק. זאת אומרת, זה אמונה, לא, אין, מה, אין, אין, מה, אין, מה, אין מה להתמודד עם זה בכלל בכלים רציונליים. יש אנשים שיש להם אמונות, אי אפשר להילחם עם זה. <אח> צריך רק לראות שזה אמונה. דבר שני זה דעות. זאת אומרת, לי יש דעות, כל מיני דעות. דעות כמו למשל שצריך להיות צדק חברתי. או דעה ש... מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, או כל מיני, כל מיני דעות כאלה, אבל דעה זה משהו שאם אתה תבוא ותשכנע אותי, אז אני אהיה מוכן לוותר עליו, לא בקלות, לא, ב... לא, לא, לא כלאחר כאילו יד, כי זה בסך הכל מה שכאילו מהווה את, ה... את, ה... את, ה... את האסנס שלי. אבל כן, הדבר השלישי זה הנחות עבודה. זאת אומרת, נגיד, ההבדל בואו ניקח את ההנחות עבודה ואת החלק הטכני ביחד, כי זה על פי רוב בנושא הזה, אז אני מניח שאם אני אצא מתל אביב אה, בשעה חמש, אז עד תשע אני אהיה בנהריה. הנחת עבודה. אני יודע מראש שזה יכול להיות ש... שיקרה משהו, כן? או שיהיה לי פאנצ'ר, או שיהיה תאונה, או שיהיה איזה פקק באמצע, או שאם זה רכבת, אז בכלל סיכוי גדול שזה לא יקרה, אבל זה הנחת עבודה, אני ממש לא אתרגש במיוחד אם היא לא תתקיים. זה סוג כזה של דברים שבסדר, אני מניח, אני יודע מה, אני הנחתי שכשאני אגיע הנה ואני אבקש יפה משמוליק, אז הוא ייתן לי תה. זה קרה בסוף. וזה קרה בסוף, אבל אם הוא היה אומר לי, אין תה, יש רק קפה. לא נורא. לא נורא. <coughs> עכשיו, <coughs> כל הדברים האלה, חשוב מאוד להבין, בעיקר, זה חשוב, בעיקר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי במבט ראשון יראה לכם קצת משונה, אבל אני מבקש לפחות <coughs> שתחשבו על זה. אין לכם שום דעה שלכם. <סכים> כל דעה שיש לכם זה דעה או שקראתם, או ששמעתם מההורים, או ששמעתם מחברים, או שראיתם בטלוויזיה, או שזה צירוף של כמה דעות שברקורסיה, ששמעתם, ראיתם האם מישהו יכול להראות לי איזושהי דעה שהיא לגמרי שלא? דניאל, מה אתה אומר? אני אומר שאני מסוכנע לפעמים, שיש לי, כן, דעות ומחשבות מקוריות. ש... אני לא רואה טלוויזיה. אז אם יש לי כבר איזושהי דעה מאיפה היא כבר באה. או נגיד למשל, כשדיברת על זה, זה הזכיר לי קטע שיש דברים שאני המצאתי, כל מיני מונחים שאני מאמין בהם. נגיד אנטיטקטורה. מישהו יצא עם זה? או נגיד... רגע, אבל אתה מסכים שזה צירוף של שני דברים. אנטי כמובן. בקשר זה. אבל זה מחשבה אורגינלית. כן. זה כן. שאלה, שוב, שוב, לא, אמרתי, רגע. מחשבות אורגינליות, ולא אמרתי שאין יצירות. אבל זה על בסיס פאטרנריות קבוע. לא אמרתי שאין יצירות, שאין חד פעמיות, ולא אמרתי שאין אנשים שיכולים לייצר דברים שאף אחד אחר לא יכול לייצר, כל הדברים האלה, אבל שאלה על מה זה מבוסס. בעצם כל משפט שאנחנו אומרים, המשפט האחרון שאני אמרתי, יכול להיות שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שמישהו אמר אותו. יכול להיות, לא נשמע לי ממש מקורי, אבל נגיד, כן, אם אני אגיד עכשיו, יש עמה בסגולה שיש לה שמונה רגליים, כמעט בטוח שעד היום אף אחד לא אמר את זה, זה לא חכם במיוחד, אבל, אבל זה צירוף שמבוסס על דברים שהם, שאני קיבלתי. עכשיו, שוב, אני לא, אין פה שום ניסיון להפחית בערכן של דעות. אנחנו רק צריכים להבין שדעות הן דעות, זה הכל. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להניח אותן במקומן, יש בהן יתרון עצום? פרטינג'? סטיימה. מה, בשר? בוא נעשה, בוא נסכם ונחזור, אני אקח את המסיבות גם למעלה. בסדר, אוקיי, אז בזה סיימנו את ה... לא, אני רוצה לעשות גם סיור ל... בסדר, בסדר, אין בעיה. לעשות גם סיורים של זאב. אבל אי אפשר להפסיק לא, לא מפסיק תעשה, תסכם. אני רוצה לסכם. ש... כמו אירוע כרגע, שלבל נכנס ויצא. כן, כן. באיזה דעה אנחנו, כל אחד תופס על האגף נקרא? כן, כן. מוכר. אה, זה... טוב, לא צריך להפריע. אצלנו זה מפריע. אבל אני באמת אסכם מה שאמרתי בעצם באופן בסיסי זה שלושה דברים. אחד, העולם ואנחנו זה לא שני דברים. יש כאלה שחושבים שכן? לא, מה? לא, שירת אותך, אני שאלת אם אני מרשה את הבשר הזה. אה, חשבתי שאתה אומר. זה דבר אחד. דבר שני, זה תזכרו את המשל הזה על איך אלוהים חלם את העולם, ואם זה יכול לעזור לכם כשנראה לכם שהעולם הוא לא צודק, אז תבינו שזה פשוט... איזושהי תחפושת מאוד מאוד מוצלחת של העולם. והדבר השלישי זה ה... ה תודה. הדעות שאנחנו מחזיקים בהן, שצריך להבין... זה בלונדי עוד סום. אני הייתי יכול לקחת בשביל בלונדי. שזה רק דעות. ומי just... שרוצה להעמיק yeah. יותר, last... מוזמן It's לקרוא the... את הספר. שנמצא באינטרנט, ו... מי שרוצה אני גם יכול להדפיס לו. כל כן. הוא לא רואה. אני אספר את זה באוניברסיטה משהו, בכיף, בשמחה, ואני יכול להכין עותקים, בכיף. בסדר, תכין, אני בטוח שכולם יסכמכו לשלם תבלולות. אני אעשה עותקים. מה? אני לא שמעתי. כאילו בין עשרה לעשרים שקל, ההדפסה והצריכה. כן. ומי שרוצה שיסמס לי, ואני אדפיס לו. הספר על הטבו שעושה לך לדעת מי הוא. זה טוב, איך התרגמת אלוורט? בצורה נהדרת, דרך אגב. אני, היה לי שם התעוררות משמעותית מאוד בקריאה של הפרק הראשון. באמת. כן. אז כשקראתי אותו ו... מה? מישהו רוצה לשאול שאלות? מישהו רוצה לשאול שאלות?